eta bat biiru lau zuri hitza beraz arantza hitz eta putzenzata. Arego zen bat bat bat bai hemengira aleego. Bait zure isiltzeko nahian iduriz, eh? Bernadetz, kaso mazu. Zure inguru eri. Xare sozialak aipatuko ditugu goto, espaldiko partez eta xare sozialetako polemika bat azteko. Uh, euskal Herria onkitzen duena, baina sustut Espainian edo espainolistek Euskal jotzen dutenean dute nean. Aste buru untan uh, piztu da, suia. Ola errangu Euskal Telebistan agertzen den emankizun bat da hemen jatorian. Euskalduna naiz eta zu. Galderazko ikora, saioa ustutu, txaila erditsutan bukatu zen, eta behor, atera diren hitz batzuk orain a, gertzen dira eta polemikan sartuak. Miren gaztainaga adibidez euskal aktoreak ditu ondurio gogorrenak jasaiten. Espainol filma berri batean agertzen da, eta filmaren boikotatzea deitzen baitute batzuek asu bat zuek garantzitsua da, ez sare sozialetako fenomeno bat denen itza izaiten ahal inoiz. Eta uh, hemen beraz, zer pasatzen da, eman be uh, bemiren gazta engeniagak parte hartzen du, besteak beste, baina noan bat badira ere, eta bere zain bat Euskaldun ospetsuk, Euskaldun nahi eta beste hainbat bat buruzko estereotipuetaz itzegiteko saioa zen, beraz euskalduna naiz eta zu estereotipoetaz haian iritzia, beraz, emaiten dute humorearekin eta bar. Artetik hartetik erraiteko, ez eh, tutela inoiz begidatu, eta ala ere ohartuna izela zerbaitetaz Euskalduna izatea eduriz etzela lapurtar, basen afartar ala siberotar izatea itza hartzen duten izar oietan ez baita ne ore hemen goa. Ah, oh, zaimatizan merda intxe bur. Brev, eta beraz, beraz espainiarei buruzko estereotipua kere agertu dira. Baina horiek ez dira, denen gustukoak izan. Eta sostot, kovite elkartea eta pexe alderdiak adibidez, agiri baten bidez, euskal telebistari galdegin dio bideoa xaretik kentzeko. Zer egin du eitebek, asumitu du bistanena, eta bideoa, eta bere telebista xaioa defenditu du. Ha ez, barchatu. Uh, hemen txeaien agiriaren zati bat, EITB bat dator saioan egin diren adiez, adirezpenetako batzuk irain izan direla, hortaz jabetuta irain duta senitu diren lagun eta taldeei barkamena eskotu nahi die. Asumitza baino asumitzoa hemen ez, eta espainiari buruz egindako saioa, kendu dute beraz haien webgunetik, simpleki. Umorezko tarte batean, fatxa, paleto, tatxoni deitzen zaielako espainolei. Hau da, beraz, agertzen dena saio horretan, gixaberian landu dituzte gai guziak. Hoagra ateradu berazko bitek, lobing haundiak Espainian eta espainai gai eh, irain egiten zaiela salatzeko. Eta jakinaraz, idu euskal telebistari xalak eta jarriko diola, Europako batzordeko agazakeriaren eta intolerentziaren kontrako batzordean. Espainiako ere serkia entzutean telebista itzaltzearen beharra dut. Miren, gaztañaga adibidez hori erraiten du umorearekin, ezin jasana doela, egia behar problema dut marzei ezarekin. Bo, ez dakit problema bat den, eh? Azken nian, eta guti batzuek xarean eman dute eta sare sozial efektua abiatu da. Burboila handitu da, sua pistu da, eta el paiz kaseta espanolak berria bihurtu du. Gauza da, naiz eta estereotipuen joko hori ez gustuko izan, edo ez bereziki ringarianik pertsonalki, eumorearen aldetik olako morea, Baina estereotipuen humore hori, uh, denetan egiten da. Espainian, berezikide egiten algin ukedo, berezikide, beintzat, han egiten da. Euskaldunekiko, horreit, 8 uh, apelidoz basko edo baias semanita, adibidez. Eta hori, onartzea, euskal telebistaren gandik, adibidez dibidez, eta hori, bai euskal telebistak eta bai eusko jarolaritzak, grabe dira. Bainan, Zapalduaren igola ongi bajneratua delaren seinale tristea izadaimenan. Et bistaputz. Itz eta bitzi. eta putz. flip taldea, français raptaldea, euh Kampaina bat duduk, haufundin kampaina bat, musikari artista elkartea initz bezala, dirua bere disko berriaren zat, berrogei mila euro bildu behar zituen eta laureun mila euro bildu ditu. Europan geienik bildu ahal izan duen euh, diru zama bat edo, ikusi euh, zel burua zointzen, stupeflip talderen, azken diskoaren zat, hemen? Le stupe planiganti reakzioner, le Beflip taldea beraz, hemen disko behiak gitaratzea lohtuko dula, xai, bi klipa ere aterako ditu eta... Uh, Bebizik ipozek dira, diru hogek ilana. Untxa, zorionak, segitzen ugorain gure kronikalariarekin... Eta, atxalde untan, beraz, uh, be, gure lujaldeko historiaren zati bat interesatuko gira, eta urgunago uh, joan ere, olako pertsonak duten lekua uh, gure ingurumenean eta politikan, Jean Ibarne Garai, zena haipatuko dugu atxalde gurekin dugu lore txu bergunean, aga atxalde on? Atxalde on. Michel, Albert, Jean, Joseph, Ywarnegrai, sous Aipatuko dugu uh, gizon hau, goarte garazin sortu zen, milazortziun talaro eta iru urtean, bero uh, eta maseian um, be, zendu um, eta fitean erraiteko frantziako politikan eta justut visiren gobernuan leku garantzitsua okantzuen, baina hemen ere uh, Euskal Lurretan garantzitsua izan da bere lekoa eta bere influentzia ere zainako ipatuz nahi zinuen, lore txur hau Zenta, ba, e, behigilean, azken filan, olako jendeak ez dira bate aipatzen eta bat batean entzuten da etxahi gertatzen dela, edo olako batela gure eskualdean, badirela olako ikuspegi biziki kontxer badoreak, eta izigahi, azken filan, e, mutu direna, eskuin mutu gean, eta hierarkiak mantendu nahi duenak, jendearen zapalkuntzaren oinahean konten direna, eta tradizioa nahi dutela bermatu sigurtatzeko estrukturak ez direla aldatzen eta estrukturak direla, be, goi mailako jendea, goi, gainean, gainean egoiten dela, eta be, gu jendetza izan behar dela sumitua. Eta, fed, ez, ez da, iduridu bat batean, ez elizako jendea eta biziki katolikoak diren horiek, bat batean ahi batzen direla etxajetalako guneetan, baina horiek existitzen dira dura espaldi, eta gainera, badira, olako notable batzu, sekulako influenzia ukandutena, bereziki gure eguneroko bizian bazterako influenentzia. Mm -hmm. gehiago da jendeak bizi izan duguna nahiko nukea be eskuratu. E, badda pixkat familian entzun ditudan istorio pertsonal batzuek piztu diddaten gogo bat eta beraz da pixkat dei bat jatian zuten duenari, ta azkenfinanan gure famfamilie gusietan bazen olako dependentzia bat em, beraz zen e, biziki dirudura eta eta ba, gaztelu bat zuen, eta, eta hori, eta garaian, omen, gaztelu urtara jendea joa itentzen, oinez, e, eskale, e, laguntza eske, zenta garaian, be, nuen sekuritate sozialik, ez etzunion, beraz, balin bazen familian aur bat, ba, gurek kasuan hori zen, familian bazen aur bat eri, eta, eta be, sendatzeko aur jori, ez duzu sosik, behar zen, omen, operazio bat egin, eta operazio jeniteko, be, E joitzen zira azken finean e, dependentzi birakatzen eh isigarri maltzura eta zure zapalkuntzaren aldekoa den eh pertsonaren batenganat eta dependentzia batean sartzen zira. Hor beguri familian hori zen eta gero biziosoan sojetan ziren berekiko. Eta gero irakurtzean beriburuz em daneruste joakinez uarte garasikoazela e, oroko gean Oartegarazi inguru osoko jendea eh, eta barnnekalde osoko jendea influenentziaitu izan da influenentziatua izan da olako dependentzietatik eta horiek transmititua dira familian, eh, jakingabe ja nahi dute eh, zordunaren lota joda eh, eh, transmititua, eta... Eta ere beti hemen egin behar dela notableei transmititua da bela on aldiz belaun aldi. eta hori barneko iratza batzu sortu behar dira nahibarin badaak gain ditu eta gure guren hori e, eta ezakinla eganmaina jendeak bere bere alduntze joesua egin dezan. Beraz be plantan ezagi behar dira zegtu den gure oroko gean eskualdean hauek ze influenentzia ukan duten, eta behi, nahi bar badugu hori utsi influenentzia hori utzi. Jean Ibarnegara, uh, bi itzaz, uh, nahi anzu biografiati pignorat? Iru itzaz, euh, beraz, autoritarismo, hierarkia eta disiplinaren defendatzale amojatua. Ta beraz, euh, bon, beraz bai, euh, deia notable, no, notable aristokrasiakoak ziren eta euh, badibaz bere aizpa eta eskonduzituzten euh, bortxaz ogeiteko inolur geio. Eta beraz bai ziren jabe handiak eta eta e, Berak, helburu hori zuen autoritarismoaren parlamentarismoaren kontja zen e, goJto zituen ere erakasleak andereino eta maisuak mm -hmm. e, goJto zituen... Um, komunistak, ezkertiak zen guzia goxoto zuen, eta eta beraz, edo zer posible zen, hoien kontrak, gehi gojoto zuen separatismo bohokan mota guziak, eta garaian ere, deitzen zen, bo, piskate, eskualde... Do, mugimendu horiek eskual, eskualdeari indar gehiago maiten zutena horren kontxazen. zen. aldeetako borroken aurkakoa. Frantziar patriotikoa, eh, militarismoaren defendatzailea, katolizismoaren indarra eta hierarkiarena ere iniz eh, ba, orten sinesten zuen... Eh, Ala ere azpi beraz uh, bai frantziak politikan ezagun egintzela bere mintzatzeko manerari esker uh, egiten tzenni duriz ba, behin egin zula animaleko diskurtso bat eta horgei esker ere ba, petetik ur bildu zela hamaz beraz bigar gen gerla haintzin, uh, beste elementu batzu ere uh, euskara ikasi du bere uh, etxean uh, mojoi zinekin nola geiten da, e, e, seiak zirenekin, eta Euskara defenditzen zentzien manera batez, eta Euskalduna egunkaria da lehen Euskarazko egunkarietariko bat. Hori e, berak parte hartu zuen horren sojeran, eta horko idazleak bereziki berezikiziren Apezak eta apesin grukoak, eta katoliko biziki eh, jadikalak, hori aipatzen dut hori, eta etxak eta hori guzia harere. Kusi berdazken filan, eza, Euskalduna delako norbeit, Be, bate egiten aldugula eta beraz jo hor, kasu hortan euskalduna egunkaria dena euskara zitatzia zen eta deitzen zuten e, e, Ibarnegajai gure Ibar mm, tabeti beti, beti ba bestu dute eta Ibarnegajai frankista zen eta garai batean ere e, gurz garaian adibidez izan ziren larik 800 euskaldun e, e, atxilotuak eta eramanak e, gurz kanpura Gaiten e, da, berak barte hartu zula hortan, eta berak zula bultzatu ere gurs eh, kampoa esistitziak gursen. Bai, errefusiatuen egin zahendia idurizela mandu berak, eta frankista ganduzularik, eta xutsua, xumitua, egernikako bombardaketaren ondotik, ere eh, diskurtso bat eh, bat jaxengo dugu oso defendatzailea, Frankoren defendatzailea ere egin zuen. Beraz, ara, euskaldun mota zen ere Ibarnegarai eta euskaldun federdun, beraz aipatu duzu mezala aldizkariarekin ere, eta ustuzu da ba, interesgarri sent zen ta hor 800 e, horiek zire atzirotu zirelarik, ziren ainizpen eubitistak eta eta hoje e, zen, berazela Kisling euskalduna. Norvegiako naziek Norvegian txartu zuten presidente edo nagusitzat, e, Kisling. E, Baina interes gari dena, da berak gaiten zuela, hoi e, eguziak alditu behar zirela, zenta erotu zirela eta nahizutela separatismoa. Baina berez bat egiten zuela haien katoliko eta euskalizeitearekin. Fama bat zuen, hori ere hortara altzen gira, hasi zirena ere gaiten, uh, pilotan ere uh, lekoa ondia zuen, berak duz ortu FFPB, beraz Frantsez pilota federakuntza, Euskal Frantsez, zakitzer, nora ranberden, nainoiz, uh, eta garaian, Frantzian, hau gaita masai urtean, frente populara, beraz ezkerra zelarik nagusi, Hemen, bahne gehienek uh, geienek, euneko larogeita bostak, ibahne garaien bozkatu zuten, beraz, ahunt, baina, hoxun alion behar gira. Pertsonaren, bai, bai, pertsonaren, uh, pertsonaren uh, zat bozkatzen zuten, laudan, zer, zer, zer inetan da, hor, influenzia, uh, zer da, xosam bai. haiten dizut, beraz, nire bozkatuko duzu, sinplekio hori e, da? garai berezien tanginen, bo ez gira ujuna, garai hoietatik, baina da, azken finean, er, omen, haiten da, beraz, noble hoietako bat, eta... E, jauntio horiek gespetatzen ziren eta bada ere e, tipua zen e, iztari eta pilotari bizikit gbea. Eta soktu zuen federika, federakuntza hori, baina e, nola egan e, pentsatzen da, azken final, bo, be, berak, e, bere, bere tradizionalismoarekin eta jakinez e, ze influenzia zuten erizeak eta ze influenzia haukanduten kasu horretan zen e, jaiten da or, e, Be, elizetan ere izan zirela olako eh, itzartzeak bere alde, eta batak bateko eh, jaiten zuten, eh, apezek jait, euskalduna aldizkarian idatzi zuten, hori lehen bozketan le, diputatu bilakatu da, zen Pireneo B, Pirineoetako diputatu, hainbat urtez, mila, eh, mila, mila behatzi honetan hamalautik, eh baia 1 kg sas eta hori gertatu da zenta astapenean e, zeltasunak ukanditu bai. baina ukant zituen e, be, apeszgusiak bere giretik ta pesak irasten zuten hor euskaldunan gizon gazte jakintzun 2 bi bil bilot bero euskaldun odoleko da beraz bueno ba, e, jaio ikusten da odolaren ba. badira horako eh Bon dia, seinale jasistak baina e, bereziki ikusi behar dena da baduzularik eh erizaren babesa eta populakuntza joa iten delarik eriz hainbat hain e, importante delarik eriza garai hartan gei eh eja astapenean nik nire familian horien zon dut Naikonuke gehiago jakin hori buruz, zenta lehen eh, haute eskundeetan ibarne gaja izan da eh, trafikatzea bere bozak Eta, al eh, ukandu isun bat, oktarako, zenta, eh, bauen ba, hau zipariatua izan zen, zenta, eh, iten zituela mena ze promes d'argent, adiber elektor. Eta bon, eh, beraz pentsatzen alda. E, hain diruduna zen, nun pentsatzen alda, e, zer gatik, zentak haiten da, bazirela bustanak bere etxe hain zinean, laguntza galdetzeko. Mm. E, pentsatzen alda, e, jendea, zorretan zela bere egan, eta boskak orrent juke edu zirela. Ta gero, urjunako joeiten algira, bada ere, e, beste efektua. E, Franz Fanon irakurtzen dugu edo beti edo zein e, leku kolonizatotan, nun badozun zure kultura propioa, e, txipitutzat ikusten dena, edo zapaldutzat, eta kultura gure kasuan eh kolonizatzailea dela frantses kultura hori ahonditzat zerak ere hola jaitzen zuen ez eh mm -hmm. eztatu eta nazio handia eta nazio txipia beh haitena azken finean nobleak badutela horrako jola handi bat e, bereziki be, lortzen dutela bestekiko bestiak erakartzea hortarat da e, zuen zuena zen e, dependentia sortzen dituzula inkontzientzia E, kultural kolektibo batzu, nun e, zureak aiziesten duzun, eta noblea nobleai dependente ziren. Mm. Uxunago uh, uh, joanen joaiten algira ere, azken finean, e, fe sumizioa, beti, beti behir dina da ez, ez sumizio ekonomiko bat bali edo hain, fe uste bali ma duzu, zu behar duzula e, olako inguruko jauntxoean, e, Eh, onak pena, bestena bazte, bazterketa soziala biziko duzula, bazken finan, eh, sumizio egura batean zira, eta sumizio egoeran eh, onak duzu edo zein botere, eta botere onak penan, denak, denak hori egiten dute, ez. ikusten dira miligameko esperimentuetan, eh, eguneko larogoita mazazpiak, jendea eh, pres dira elektrotekutatzeko eta torturatzeko uh -huh. eh, autoritatepean. Hor, ikusten da, basen afajoan, Boskatu zutela eh agitu nahi solako zenbakiarekin hori 36 garren urtean ez da dastapenean 210 inguruko eh bozak ukant zituen baina bukaeran 36 eh, garren urtean ikusten da eh Basena Fajuan 193 kakotz 9 behatzi 100 eh, bozkatu boskatu zuela beretzat hori jaiten duzun bezala Frente Popular jar delarik estatu mailarako boterea Hor, beste dependentzia batzu bat dira mm -hmm. giretik, e, beste sumisio batzu, eta horiek guztiak dira gogetatu behar jenetako, eta eta ho, ez dakit, hor da mamiak gero, ez da aski gauza bere buruz, eta e, zertako interasori bere ziki entzun duanako familian ta, eta ahitu nahu. Eta nahiko nuke gehiago jakin e, fa, inguruko familie guztiak bizitakoa pertsona horiekiko. Mm. Bede ialdia luzatia beraz, hemen lekukotasunak edo emaiteko ibarne garai hortaz, garaikoaz eta berdin gaurregungoaz. Banoen azken galdera bat, demora fite joan da, paraleloa egiteko gaur gaurreguneri, nor da gaurregungo jan ibarne garai, lore Laburski? Ez, ez dute janen. <laughs> ez, ez, beh, jendeak badaki zerpentsatzen dudan, baina uste dut, girela garai behi batean, ez da egia garaiak doa zela, eta gira garai batean, nun nobleziak behiz importantzia hartzen dien bereziki badakit hainitz bohokatu direla olakoen lortzeko, baina olakoek sortzen dutena, bo, juzkal elkargoarekin sortzen ari dena da, eh, be, nobleziak behiz indar hartuko duela, gore esko aldean, ez Lokal, lokala den noblezia horrek, eta sain dela botere guztiak hartzea, eta ba, hori beti gertatu da PNU-berekin egoaldean, eta ikusten da bat batean pnu interesatzen dela ipar aldeari, zen, ta, bat batean boterea ukaiten alda. Eta beraz, hortan bego, utziko mm -hmm. dut horretan, zen ikusi dugu Euskal herkargoa, gizunez, betea dela, eta askizahak, eta bakotsak bakinok baden hork, Baina bai, hor ok dira gure gaur jengungo nobleak eta haie girasu edo hori onartzen da eta zerrexan Kantu batekin bukatzen dugu? Ados bazire? Be, bai, banuen zerbait egeiteko baina antzidut zer zen Nebe ondoko aldirako atxikitzen anuzun eta tukaiak batean e, Jean Ibarne garaietik beraz e, be, kantu bat atera zuen joxe bat apiak agurin txortan maite Diputatu fina eta be, horrekin agortzen gira loretsu berguna, mile eskerra mile eskerzuei Ibarne, Ibarne, Republiken etxai, eskualerrian ernezan Ibarne garai. Ibarne, Ibarne, Republiken etxai, eskualerrian ernezan Ibarne garai. Diputado fina izan behar omentzun, zima hurrez egina asko zobe gendun. alde joka behar zu bala, esan da bertzalde joan da zerra zala. Pasistegin baltzan dabilezkeroztik ezzur eta fartsan ez dago hoeik. Pasistekin baltzen dabilezkeroztik gezur eta fartsan ez dago hoik. Herrriaren aldun izan beharrean lagun, du zele zeelagun nainaagotu izan lagun ere ez da morro itsua baizik, Ibarne ibarne baialdezu lotxiik. Edo zentzu zantzu, gelditu baltzara nola, zo asfaltzu horien aldera. Edo zentzu zantzu, gelditu baltzara nola, zo asfaltzu horien aldera. Euskaldun semea, libertale aurka, arba solegea, darabila arka soas bai ibarne doislande de aldera zulakoa kerne oi lurrera hitler rigi belacustera Ose bat apia hemen, ni barne gara iriburuz. Eta barginuen bururaino utzi. Eta laster, jakin Mikel Anton Zaragoitia izango dela guregomita Eusko jaurlaritzako ordezkari ere goizuntan bordalen zen. E, or, Akitania, Euskadi, eta Akitania berriatan Nafarroa lortuko dut elkartzen. Bai, itziren euroesko aldeaz mintzatzeko bostak eterdi mementuz. Euskari berriak zurekin bernadetar gain. gain. <gülüyor> Kustaitzeko erriaren saiestea antolatzen ari dira autetxi eta teknikariak ustaitzeren erditik gaur egun kasiko goita bost mila auto pasatzen dira egunean, galde galdeiten zuen ustaitzeko erriko beste bide bat bazteretik egitea, ikerketa kasia dira eta lehen bilkura publikoa ere ustaitzen eginen da hilabete untarna. Biarr funtzionarioen greba mogimendua izanen da sindikat desberdinek deiturik, eskola kantina horzeindegi hospitale unkiak izanen dira, zerbitzu publikoaren zaintzea galde galdeiten dute, pentsatzen da eritetxetan eta osagarris dela greba gehienik jarraikia izanen, jenden beharen eta ahalen artean gero eta lifentzia handia dela. Aireko kontrolatzaileen greba kondorio gutxi hiukan duumiarritzeko aireportuan lehen egununtan untan, egalaldi gehienak segurtatuak izan dira, paiseko joan bat kendu dute aratsalde huntaan, eta biak ere egalaldi batzuk kenduak izan dira, haste guzian iraunen du mugimenduak. Elkartasunez eta Kirolez bete jiru egun iraganen dira ekainean une bala dupo justinelu elkarteak antolatorik bost milako bat aurrek jasaiten dute artritixaren aldeko eritasunaren aldeko ekintza izanenda gaiski ezagutuaden eritasunoren ikertzeko dirua bilzea da xedea eta gertakari horren gibelean Dimitri Jashvili eta Christian Zarramaina dira biak Kirola Ariak. Kalakaino euskara eta haur zeindegi erzuzen hilabetea da, Ego Bilu galdeko zerbitzuen elkerlana izan da, haur euskara eta kultura, haur burasso eta haur zaintzale erzuzen mainguru bat, et, mainguru eta formakuntzak eginen dira besteak beste, eta kiribil konpainia ere ibiliko da bederatzi haur zeindegi eta ikusgarri behia hauteskundeak zituzten joan den ostegunean Ipaizlandan. Ege publikarek sekula izan dituzten emaitza oberenak ardietsi dituzte berakada argia begiz unionistentzat, Belfasten bizi den igintz ho den entzun aste arteko izeian Tumandokan Charles Bidegen Oihan edo baxoekin Aiko Saikulam En zundudana al-sutun Lotza duzu Oihana eh. Marikita Tamboren Agota in memoriam lanaen berne Biblia danikomen agertzen Della agoten maradikazionia Eta sentako Legen belsaz punituikis ancien Bibliaan agertzen den Pasadiso batean Xerbitxaribat Gesi izenekoa Bede nagusia ebatzi suelako Kondenatua izan zen, lepradu nizaitera eta bere ondoko guziak horiek gomendira agotak. Eta eniauta txamendin kanta gintza dela eta oaikuan handereno kantoia. Pensatzen zean eskuara eakustia hori ezteka batzela garapen intelektualari buruz. Hortan gintian, eh? Utsumandoka aste hartez zazpitan, aztizkenez lauetan. Utsumandoko! Iso! Iso! Aste artean, argatzeko amaretan, iso eman kizunaren lehen alea. Dea, Kuartz bikotea etruiko zaigu, bere jok ztonera aipatzera, zuzenean. Hey, hey, hey, hey. Iso eman kizuna, aste artean, gaueko amaretan. Iso... Aste lehen nuntako, Euskal presoak izanen ditugu aipagai. <coughs> bost baino baino gehiagoetak bere ekintza armatuak gelditu dituela, Zer da eskual preso politikoen egoera. Zenbat dira, nun dira, presoak bakertuak eta ugunduak dira orainino. Bere psikiago, kondena luzeak eta eri diren presoen egoera dugu aztertuko. Hortaz mintzatzeko, Emili Marten bagoaz elkartekoa, gabbiimoezka preso ohia eta agera mugendukoa? 200 betbeder autetxia errien sindikatako presidenta baita ere etxerateko ordezkari bat. Likoko tasunak ere entzunen ditugu Fernando Arburua medikoa urtsi errazkin urrunduak diren presuen bisitariak Sofi Bussier abokata. Zertan dira euskal presoak, arratsuntako mintzalekuan zazpiontan euskal irratietan, errepika, haste hartian, arratsalde kolabontan. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, itzeta, itzeta putz, putz, itzeta, putz, putz, itzeta, putz, putz itzeta, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz. Preantxa, hemen, itzeta putzen, berria puntu eusen zer da gai nagusia, uh, beh, argian ere aipatzen den gai bat eta hau da, euskalduna eta zu galderazko ikuga. Etxiburrenitza titulua ne emaiten ditu hemen berriak. Berariaz eskutatu dira klixetatik harago programan hasaldu ziren hainbat gauza. Adierazpen instituzional bat onartu du Eskaldunaiz eta zu saioaren aurka uah bat argitaratu du planeta taldeak. Argitzuz El Guardian Invisible filman Miren Gaztañaga aktoreak duen presentzia oso eskasa dela. Pelikula boikotatzerat deitu zuten sare sozialetan Gaztañaga euskaltegi ko saioan errandakoak gatik. Zer pasatzen namen eusskalduna naiz eta zu uh, filmaren uh, bah, dokument uh, lortuko dut emankizun... Uh. Telebista emankizunaren inguruan, mank, be, justuki itzetaputzen, emankizun astapenean aipatu dut, hemen salaketabat uh, izan da, xarri sozialetik abiatu dut, dena eta ondotik El Pais kasetak atera duena, emankizunean euskaldun batzu, espainolak iraintzeak gatik, hemen da salaketa eta beraz uh, du polemikak. Bestalde, emakumeak eta ingurune digitala aztergai seiontan, hau ere berrian. Nun dago emakumea ingurune digitalean. Mai ingurua ez zuzenean, izango da ikus degai, degai berriaren webgunean, sarri seiontan. Eta erabakitzeko eskubidea sailean, Gipuzkoako eaiotaren eta eatxe EH bilduren beste pauso bat galdeketen alde, batzah nagusietan erri, erri aldeko martsoko kontsultak babesteko e bazpena orkestu dute behiz ere bilkurako bozketa. Aste azkenean, bi argelgarrekinak eraldea eginen dute bi taldeak hori dena orkesteko. Eta biadura hundiko treina, lehen taxunesko, jodu, akitania, berria, euskadi, nafarroa, euroeskualdeak aurreneko bilkura egin dute Nafarroak ia ja, zeuro eskualdarekin batekin zuenetik, 2006ko egita jumen balantzea egin eta 2006ko zaspirakoako nartu dituzte bordalen batzarrean elkartu dira usue barkos Nafarroako gobernuko lehen dakaria, inigo orkulu eusko jarlaritzakoa eta ale jose akitania berrikoa erramezala uh, gure gumita izango da, bos minuturen buruan Mikel Anton Zaragoitia bordalen zena ere eusko jarlaritzako orde Eskaria, eta beraz, jakinko dugu, eh? Zerjetan undik joan den goizuntakoa. Argian bestalde mozal legea berriz ere aipagai hauzi bat iragartzeko. Mozal argiak jarritako elegitea datoren astelenean epaituko dute. Asier Lopez agertzen da argazkitan eta berdin horzin ezten joen astean aipatzen ginoelarik Asier Lopezekin berarekin. Argiako kasetaria mozal legea aplikatuz diashotako isunari jarritako elegitearen ondurioz martxoaren egitea. Amairoan izango da epaiketa gazteizko epaitegian. Espainako gobernuak gipuzkoan duen ordearen izenean elduzen xalaketak jasotzen zuenez, baimenik gabe polizia operazio baten irudiak xarean edatzea gatik kasetariak. Eta hori loturik ere beste bideo hau, joen hastena ipatzen ginen Asier Lopezekin, grabatzea ez da delitoa, zure eskubidea da. Eta bideo bat, astero aterako dute joen hastelenean izan zen lehena, biga jena hor duzue xarean gaur eta ondoko, ondoko asterenean ulerduz. Ekonomia soziala ere argian, ekonomia sozial eraldatzailea bultzatzeko olatuko peko kide eginda argia. Ekonomia sozial eraldatzailea deitzen diogu langileen parte hartzean oinarritutako ekonomiari, irabazi ekonomikoak beharrean erdigunean pertsonak kokatzen dituen eredua da langileen jabetzan oinarritua. Etxe gabetzeak, Euskal Autonomia Erkidegoa eta Eriosa hipoteka eksekuzio gehiago izan dituzten erkidego bakarrak bimila eta amaseian. Zaspirion eta hipoteka eksekuzio izan ziren Euskal Autonomia Erkidegoan bimila eta amaseian. urtean baino euneko bos gehiago kanporatze beraz. Bestaldekaz eta puntu eusen eta media bazken ere Gai Nagushi, Akitania Berria, Euskari, Nafarroa, Euroeskualdea lehen aldiz bildu dela. Euskaraz eta francesi beraz gazetan eta media bazken bilduma. Zutik emazteak, hautsi gurekateak, amaia fontanen iritzia ere gazeta puntu eusen, martxoaren sortzia biegunen buruan izanen delarik. Euskar erriko taldeak urtean zehar egiten duten ekarpena aspi maratuna izan du fontanek, bestelako arte bat eraikitzeko mobilizatzeko beharra aspi maratudu. Eta Juppe haipagai ere media basken. Alain Juppe eta bere Euskal sustengatzaileak, Max Brisson eta Jean-René Echegaraik. Horein arte, horein dik sin zuten Juppe bere burua orkestuko zola fillonen ordez media basken. Emen aipagaire. Eta süduestekin bukatzeko Fillon ez barkatu Juppe agerzen da badanasteko Naizetabeti berdinak diren hemen agerzen prentsan, mainan aleen Juppe beraz hemen agerzen da ere Süduesten eta uh, Lehen gaia ala ere Tempesta pundua Zöz Tempestas Egiten doena hemen süduestek Tempesta putz eta Ia tiapiz Ia tiapuz Bizpairu minuturen buruan, gure gumita, Mikel Anton Zaragoitia, euro Euroeskoaldea, beraz, haunditu da, errango dugu, Nafarroak ere parte hartuko baitu, orain Euskadi eta Akitania berriarekin batera, jakinik ere Akitania berria haunditu dela, eta beraz, begoizuntako bilkuraz, pundu bat, hinen dugu, wenen lenik, Gatom, hentzunen dugu, Gatom, raplaria, eta videoclip bat sharean emaiten du Loi kantuarentzat kostako vibes oi, oi, oi, oi. saltzaan esskemak alda eureken mute, bendiken dute rengun sar txosni batute Taratte karka batzuk kon dio izatzenman Tom, deitzen da hemen duguna, bergmeoko japlaria, spalitikaren, eh? milagatzion talarrogeita amartik indigo, hiriondo deitzen da bere izena, Uh, hau da bere izena, eta bideoklipa berria emaiten du xarean, kantu labura, bainan zomait kilometro egin dituen txigur bizikletaz, klipa osoan bizikletaz ikusten baita, eta hitzak ere, markatuak uh, bideoa nola, obeki ulertzeko ere, horiek dutelako garantzia, bostak eta begoita sei orain, eta itzetaputzen gure gomitaren tenorea. Itzetaputz, atxaldeko bostetatik seietana, arantzai didarrekin oskal irratietan. Gaur bildu dira Akitania Euskadi, Nafarroa Euroeskualdekoak, Usue Barkos Nafarroako gobernuko lehendakaria Inigo Urkulu, Eusko Jaurlaritzakoa eta Alenruzi Akitania Berrikoa. Bildu dira, beraz, haien ordezkariekin, eta gurekin Eusko Jaurlaritzako Europako gehietako zuzendaria den Mikel Anton Zaragoitia, egunon? Egunon bai begikuntza errango dugu hemen alde batetik euroeskualdean nafagoa sartzen dela eta hakitaina begia ere eskualdea ahunditu dela Zer da euroeskualde egitura horen helburua eta funtsa. helburua bueno, eskanean da lurralde nola batit bakarra ala kohesionatu bat lortzea zen zenzu guztietan da sozialki, kulturalki eta eta ekonomikoginz, bueno, al daukagun erronka kaurrean eta orain bueno, ba, gertatzen dena da lurralde hau bueno, bikoiztu egin da es e, ia ia un kilometro karratu dituela hiru e, hiru e, azkidekin e, azkena e, azkenero sartu berria denen naforroa eta e, bueno berria bikoiztu ero 80000 kilometro karratu da eldua da, eta da neta bad beratzin millo distantegi e, gura gerela bueno, hori da gure ronka eta horrek dira gure buruak lurralde kohesio bat lortzea egiten eh? zenun euro eskualdearekin batera. Baina zer da funtsa do kohesioaren um, ideia Charente Maritime departamentuarekin adibidez elkarleanean aritzeko, uh, ba, Gipuzkoaren aldetik. Bueno, guke geheen bat egia e, da e, lurralde agoso oso ondi dela eta mutur bietan esango nuke, bai zara ain erresa es geheenesco e, lankidetza izaten da, ba muga, muga ingurua e, lurralde horretan. Baina jugu astu behar, badaudela beste hiri batzuk, badaudela beste e, gune batzuk eta bote, denetan e, aritzen gara. Noski, e, muga horretan, e, gipuzkoa eta iparralde eta farroa, iparraldeko inguru horretan, bak, e, gure aktivitatekeiena horretan horregan batzen dela hori horrela da. Hau da, hor gazkenan, duzuna da, gehiago euro eskualde hori dela, astakuru bat, elkarlana egiteko euskalegiaren baitan? Bai, eta bueno, eta errealitate oztopo goornak eta nuen gehien igartzen den eh bueno, ba, arreman, e, e, gabezia, ba bueno, dela, baina claro, baita, ba, ba, ba, ba, ba, ba lanetan, galdu e, la laneta nehain eta ein e, gaietan, adibidez, ba, Bordele eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin, e, baita eh Laster eratuko gara nafarrura, hau da Bueno, eh lurral, oso oso zabala da, eta bueno, ba, eskanean eh bueno, urratxe, urratxe lan egin argudula, eta gure konzentrazioak heiena papa izaten dela, la mugan, baina bueno, beste el buruatzu ke ba eh? Eta eta eta, eta gaina esango nuke, e, bueno, gure gure lana nolabaite margoa eh zabaloa da, eta e, da arko Atlantikoan eta Europa zabalean e, kokatzen da da. Mugaz gaindiko lankidetzan aro berri bat abiatu dela errandu elorzako eskolege biltzarrean. Zer uh, ekartzen du beraz uh, Euskal Egiari, akitaniarekin uh, lan egiteak? Ekartzen bueno, ba, e, digun, ba, bazkide Europar bat eta azkanean e, lurralde zabal baten ba, gure estrategiak garatzeko aukera bat. E, gure lan esan, de, esan duan bezala e, ez da bakarri mugatzen e, kulturan ero izkuntzetan eta ero beste arroatzuetan e, baita ekonomian e, garatzen da, ikerkuntzan e, eskuntzan e, gazten e, aldeko e, politikak ere egiten digun bueno, nik usteot aukera dela que Gella Garela a un Diegoarela y bueno, azkenen hiruron hartzean, va ba, bueno, va ba, ni gustezote eh auquera que yo ditugula Europa Saballe y bueno, estaba Europa andaugense, estaba horretan, va ba, va ba, poteritzago eh, arituko Eta justuki, kasu hortan uh, gaur egun uh, ba, ipar euskal erriak ere bere ordezkaritza instituzionala badu euskal El elkargoarekin uh, bergisako lan bat posibiliute da? Pentsatzen alda ere euro eskualdearen baitan sartze euskal elkargoa? Bueno, e, giesan, hori ez da ez da datu, baina ezin e, e, jaukatu e, iparralde erralitate izituzanak e, indio, erralitate e, e, e, berri batala, eta horrekin kontatu beharko gula, beraz, E, iparralde eta eta eskualdearen eta, bueno, ba, eta e, agitanea berriaren eta arremanak e, bueno, kontuan hartu beharko dira eta ikusi beharko dugu e, zentzuk diren horrek e, bueno, egiteko sinergia, karatzeko sinergia. Mm Hau -hmm. kondua, doen zin, kondua milioi bat eta seireun mila eurokoa du, ala ere azpimagatzeko hemen euro Bye. eskualde elkarlan honek, e, aipatu dira beraz 2008-e bilduma egin da, hor, goizuntako bilieran, eta Ay. ondoko proiektuak, beraz, zein dira, ondoko proiektuak? Bueno, eh, aurrekontuena esan nahi nuke, bueno, mila eta zeiru, da, berro eta mar mila, okara esbaldimago, no? eta, eh, bueno, ba, funtezko, edo, oinarrezko aurrekontu da, horreo, geitu beharko nuke beste milio batetar di, eh, torriko dela, ba, bueno, ba, torriko dena, eh, europatik, ez, eh, europako proiektu, Europa proiektuak beha eh, aurkesten eta lorten ari gara, beraz, horrekontu osoa, globala esango nuke, iru mila euro ingurua beliko da. Gero, horrek, diru horrekin, e, e, oiarrezko horrekontu horrekin guk bueno, ba, laguntzak eta, eta proposamenak e jatzen ditugu e, onartzeko, eta horrek, behar, bueno, ba, deialdea undibiongo dira, batak, e, batatza, e, bueno, gazteria, kultura, e, izkuntzak, eskuntza inguruan eta bar, eta horrek izango ditu aurten 3000 parkatu eh, eh, eta 4000000 euro ingurua eta bigarrena izango litzateke E, bueno, ba, gehen bat ekonomian, e, bueno, ba, ikerkuntza eta berrikuntza sustatzeko arlo horretan, neaterako den e, u da ostean e, bigarren deialdia. Horrek izango ditu, iru mila euro e, iru, irure un euro parkatu euro inguruko horrekontua. Beraz, saspire mila euro bakar bakarrik deialdi berrietarako, horrengo de deialdietarako, eta horren bueno, bidez, buk, bentsatzen dugu, agente ba, publiko prematuen artean lortzen dugula edo sustatzen dugula ba, lehena ipatu dudan, bueno, bako Ezio, eta yo y ta bueno y ta y ta lano eh lanorik. Eh? Mm. Eh, dirua pentsatu dela hezkuntzarako eh deialdiak eginen direla, zen zer adibide eh, gisa bueno, tetik. Hor hor gehien bat baditzugu baita, bueno, ba zate, bueno, ba, Ez bakarrik gure deialietan baina aparteko eh burtsa burtsak egin dugu beraz e, mus gaindiko beraz guzti ditzen duguna bueno badago bada, bada esperientzia bat e, eta bueno hori nei dugu bueno ahunditu e, ingartu eh? eta gero daude egiten bueno, ba dugu baita eh lankidetza bueno FPA arloan formazio profesionalarloan eta eh bueno, Atlantikoetan dauden erakundekin. Bueno, e, esaten bueno, eh esatzenudanean hezkuntza, ikuntza eta bar hainbat eta hainbat e, adibide daude, baita euskera sustatzeko, euskera sustatzeko eta hedatzeko eh iniziatibak jartzen ditugu martxan, eh infit, badaude adibideak ezakile nahikoak eman zu da ala, ez. Bai, bai, momentuz, bai. Eh, hor, egan bezala, eh, akitainia euskadi nafagoa euroesko aldea goizean bildu da, nafagoa beraz lehen aldikotz ere sartzen da egitura hortan, orain arte ba, upen eren gobernoak etzuelako sartu nahi ere erkarlan hortan. Eh, beraz alde, beraz, oh, goiteraziz, euroesko aldeak baditu eh, kompetentzia hauek, eh, diru aldetik eh, banatzeko ba, ipatudugu eskuntza. Eh, azpi egituren kasuan ere sartzen eh, alda abiadura hondiko treinaren proiektua ere hor da, beste helburu horietan ere, sartzen ote da AHTaren uh, bultzatzearena. Bai, horre bueno, ba eta baditugu proiektuak baita nun egiten diren e, bueno, ba AHT-aren espirituaretarako e, behar diren e, utxoostenak eta ikerketak edabar, eta eta hor baditugu bai gure bai, dirua jarrita 300.000 momentu ze bien hartzeko tira jarra, baina baita Europatik datozen laguntzak eta bar horrek garatzeko. Gero gehihen bat e, Euskoaldean bueno, espirituaretarako garrayetarako nik uste dut bueno, ba berola lobia izan daiteke Europan, eta izanenda izan daiteke izan daiteke izan daiteke tan ikustu hori da gehien bat gure papera dinamizatzea, balorean jartzea daukan importantzia guretzako ardatsatutakoko bueno garraion sistema horrek eta bueno hortik edo aski gure guralanak eta gure esfortuak 2000 hamekan sortu zen Euskadiak euro eskualdea gaur herramezala Nafarroa ere berriz sartzen da hortan. Zer ekarriko du Nafarroak parte hartza hortan? Beniko esto trinkotasune karriko duela. Badaukagu, eh, martxan abian dugu, biblia eta malautik, biblia malauan eh, onartu zen plan estrategik gaur egun plan, plan estrategik hori errebizatzen bueno, erre eh, ari gara, baina bueno, orokorrean Nafarroari, edatuko Nafar, bueno, Nafarroa saltuko denez, hori edatuko da plan estrategiko, hori eta nik usteot, Nafarroak ekartzen duena da, bueno, ba, lusosko irugarren e, e, kide bat eta e, plan estrategikus garatzenakoan nik usteot preinkotasuna eta indarra emango diola. Laster janjone etxigarai, beraz, zuen onduan izango da ere? hori izin zuzitzen, ez da hori e, bueno, gure gaizerrendako e, bilerako gaizerrendan egon, baina bueno, azkanean e, aktore guztiak dira importanteak, edan izi horna e, iparraldek mankomuidade berrionek mankonea de bakar berrionek, hau da iparraldek, e, bueno, paper izan izango duela e, ez eurorexioan esango duke baina lurralde horretan bintzat dira beste kontu bata, etorkizunean beste aktore batzuk, e, bat ez be iparraldea barroan egon godenala ez, hori gaur egun ezin momentu zezan. Uh -huh. Egan bezala ipatzen ginoen Akitania, Euskadi nafagoa euro eskualdea, goizuntan biltzen baitziren bordalen eh, ordezkariak eta gurekin beraz Eusko Jaurlaritzako Europako gaietako zuzendaria den, Mikel Anton, zara goitia milezka ege? milezka ege, euskara egezko, augur. Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin euskal Telenuntako, mintzalekuan, euskal presoak izan nahi ditugu aipagai. Bosturte baino gehiago, etak bere ekintzahamatuak gelditu dituela. Zer da eskal preso politikoen egoera? Zenba dira, nondira, eskal presoak bakertuak eta urunduak dira oraino. Bere zikiago, kondena luzeak eta eri diren presoen egoera dugu aztertuko. Hortaz mintzatzeko, Emili Marten, bagoaz elkartekoa, Gabi Moezka, preso oia eta ageramogimendukua, Lucien Bet-Beder autetxia, errien sindikatoko presidenta baita ere etxerateko ordezkari bat. Likoko ere entzunen ditugu Fernando Arburua medikoa Urtzi Errazkin urrunduak diren presoen bisitariak Sophie Buzier abokata. Zertan dira euskal presoak arratsuntako mintzalekuan zazpiontan euskal irratietan, errepika aste hartian arratsaleko lauontak. autoeskundeak zituztenen joan den ostegunean Ipaizlandana. Ege publikarek sekula izan dituzten emaitza oberenak ardietsi dituzte, berakada argia begz, unionistenzat, Belfasten bizi den igintz hoi den entzun astetzeko izezan. Etxe Utsumandokan Charles Bidegen Oihan edo Baxoekin Aiko Saikulam En zundudana Al-sutun Lotxaduzu Oihana eh. Marikita Tamboren Agota in memoriam Lanaen Berme Biblia danikom En agertzen dela Agoten maradikazionia Eta sentako Legen belsaz Punituikis ancien Bibliaan agertzen den Paxadisu batean Xerbitxaribat Gesi Izenekoa bere Nagusia Ebatxizuelako kondenatua izan zen lepradu nizaitera eta bere ondoko guziak horiek dira agotak. Eta eniauta txamendin kanta gintza dela eta oaikuan anderenio kantoia. Pensatzen zian eskuara eakustia hori esteka estekabatzela garapen intelektualari buruz. Hortan gintzian, eh? Utsumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko! Eta hitz eta putz eman gizuna, bukatzen da gaurko eta bihar itzordua, badakizu ezetan horretan. Bai, bostak eta seiak egin hori ez Eta normalki, jeinkoak nahi badu, gurekin izango da jota be warriak zazpi, eta beste gauzainiz, momentuz seiak, oskarik ezetan. Eh?